О такій досадній заохоті Бенедьо зачав говорити просто з моста. «Бо то, – зачав він, – знаєте, як маємо піти на складки для своєї помочі, то вже треба зовсім усе змінити, не так, як досі було. Карбування всяке набік, головництво набік». При тих словах Бенедьові здалося, що гарячково палаючи очі волі з темного кута зирнули на нього і пропалюють йому лице своїм їдким палким поглядом. І він сполонівся і похилив лице додолу. Зовсім інакше треба говорити до людей. Не пімсто їм показувати, а рятунок. Розуміється, кривди і злодійства не закривати. Але наводити людей на то, щоби в'язалися докупи, бо против багачів та силачів один одинокий робітник не встоїть, а всі, як зберуться докупи, то, певно, борше зможуть устояти. Зможуть устояти, відозвався знов невірний Сень. Рад би я знати, як зможуть устояти, чи в силу й жидів, щоби більше за роботу платили, чи що. «А що ж, не могли би всилувати?» – підхопив живо Бенедьо. «А ну, якби так усі змовилися і сказали, не підемо робити, поки нам плата вища не буде. Що би тоді жиди зробили?» «Ха, а й справді!» «От гадка добра!» – скрикнули побратими в один голос. Навіть Андрусеве лице трохи роз'яснилося. «А що би зробили?» – відповів Сень. «Напровадили б усіх світів нових робітників» а нас би нагнали. А якби ми стали лавою і не пустили тих нових, і просили їх, щоб заждали хоч доти, доки наша справа не виграє? Мож би в таким разі повиселати своїх людей і по околишніх селах, щоб там оголосили «До такого, до такого часу не йдіть ніхто до Борислава, поки наша війна не скінчиться». «Ура!» – закричали побратими – то ми рада, війна, війна з жидами і здирцями. «Ну і я гадаю, що така війна ліпша, ніж усяка друга», – говорив далі Бенедьо. «Раз тому, що то війна супокійна, безкровна, а по-друге й тому, що можемо підняти її зовсім одверто і сміло, і ніхто нам за ню нічого не зможе зробити». Кожний скоро що до того може сказати, не йду на роботу, бо замало платять. Заплатять тільки-тільки, то піду, та й годі. Радість побратимів була дуже велика, коли почули туту Раду. А й сам бенедь тішився не менше від других, бо татарада Рада прийшла йому до голови зовсім несподівано, в жарі суперечки з сеним басарабом. «Ба, добре ти кажеш, війна, перестати робити». Але хоч би й усі пристали на то-то, то, -то, то скажите мені, будь ласка, з чого вони будуть жити за той час без роботиці, га? Адже тяжко й погадати, щоб багачі зараз першого дня та пом'якли і згодилося добровільно давати нам більшу плату. Може, прийдеться сидіти без роботи й тиждень, або і ще довше. Ну то з чого тоді виживати тільки народа? Захід був справді важкий. І лиця робітників знов посумніли. Їх свіджо розбуджена надія на таку новітню війну і побіду над багачами була ще дужче слаба і непевна. І зараз за першим закидом почала бліднути. Отже, що на те треба зробити складки, щоби забезпечитися на таку пригоду? А якби з тих складок набралася вже сума порядна, така, щоби вистачила, Возьмім на тиждень або на дві неділі, то тоді можеш робити змову. Розумієш, тих, котрі би не хотіли належати до змови і йшли відтак на роботу, тих зараз чи по волі, чи по неволі, за карк та й фуч з Борислава, нехай не псують нам діла. Так само під час безроботиці могли би наші такі люди найматися де на іншу роботу – до лісу, до тесельки, або де тільки, щоби не до нафтових робіт. Таким способом ми швидко зламали би туту ту жидівську пиху і добилися певно ліпшої плати. «Добре, говорить, добре. Так треба робити, добра рада», – відзивалися ріпники. Почався живий гамір в хаті. Всі нахвалялися, що прикрутять жидів-дерунів нога попри ногу. Кожний давав свої ради – і не слухав чужих, кожний доповнював і лицював Бенедеву думку, прикроюючи її до своєї вподоби. Один тільки сень Басараб сидів мовчки на своїм місці і з жалем дивився на ту, ту рухливу громаду. «Що з ними зробиш?» – воркотів він, – «коли вони готові біче за кожним, хто їм два-три красні слова покаже». «Ну, про мене найбіжать за тим медівником. Будемо видіти, як їм посмакує. Але я своєї стежки не покину. А ти, побратими, обернувся він до прийдеволі, що вже стояв в темнім куті і непевно позирав то на бенедя, то на гамірливих, оживлених ріпників. Він стрепенувся, коли сень заговорив до нього, а відтак швидко сказав, «І я, і я з вами». «З котрими з вами?» – спитав Грицько Сень. «Бо ту ми тепер, як бачиш, двоякі, чи з ними от, чи зо мною і братом?» «Так, з тобою і братом. Ти чув, що сей про головництво говорив. Мов, розпеченим ножем мене в серце шпигнув». «Е, але ти знов так дуже тим не турбуйся», – уговорював його Сень тихим голосом. «Що ж такого великого сталося? Адже той собака, певно, заслужив на те». Ти забув про свою? Ні-ні-ні-ні, не забув, перервав і прийде воля. Певно, певно, що заслужив. Сто раз заслужив. Ну так чого ж тут гристися? Хіба суду боїшся? Не бійся. Комісія поїхала в тій добрій вірі, що він сам упав до ями. Ще жида на кару засудять. Чому яму не заткав? о. Ні-ні-ні, знов якось гарячково-болісно перехопив прийде воля. Не боюся комісії. Що комісія? Мені здається навіть, що якби комісія теє викрила, то мені би легше було. Тьфу, найбог боронить, ти що таке торочиш? Послухай лише сеню. Шептав «Прийде воля», нахилившися до нього і судорожно стискаючи своєю крепкою рукою його плече. «Мені здається, що той жидок, знаєш, той, що в ямі погиб, що він не був винен, що то котрийсь другий усе зробив або що. Як? Як? От також щось. Хіба ж він не був притім? «Так, так, був і сміявся навіть, але чи вже зато то смерть, що сміявся? А може він не робив нічого, а тільки там-то ті?» «Але, відки тобі такі думки до голови приходять, хлопче», – запитався зачудуваний сень. «Впав батько згори, діть кого бери, погиб той, ну і добре». «Але як він не винен, а? Знаєш, як я здибав його і вхопив у руки...» І він почув, до чого се воно йде, то так спещав даруй життя, даруй. А як в тій же хвилі пхнув його, знаєш, то він тільки зойкнув не винен, не винен. Так задудніло, затріщало. Я полетів геть. Але той голос його все за мною, все в мені. Так і чую його. «Господи Боже, що я зробив? Що я зробив?» Бідний парубок заламував руки. Сень дарма старався потішити його. Йому все здавалося, що вкинений в яму касьєр був невинний. «Ну, як той був невинний, то ти поправся», – сказав в кінці роззлоблений Сень. «І пішли і винних тою самою дорогою. Найневинний дармо не покутує». Ті слова були, мов удар обуха для прийдеволі. Оглушений ними він похилив голову і знов затисся в свій кут, не говорючи й слова. А між тим побратими кінчили нараду. Головна річ тепер, говорив Бенедьо, вербувати людей до нашої компанії хто з ким на роботі стоїть, або в шинку здиблеться, або на вулицю розбалакається, зараз і нав'язувати отім. Все розказувати, яка плата нужденна і який рахунок можливий, і складки збирати. Я гадаю, щоби кожний збирав між своїми знакомами, а назбираний щовечора віддавав головному касієрові, котрого ту нині треба вибрати. Добре. «Добре, треба вибирати касієра», – гукали всі. «А ну, кого би ту на касієра?» Радили то сього, то того. В кінці стало на тім, що нема ліпшого касієра, як сень Басараб. «Що, – сказав неприязно сень, почувши все, – я мав би бути вашим касієром? Ніколи! Я віднині зовсім не хочу належати до вас. Ані я, ані мій брат». «Не хочеш належати?» «А то чому? – скрикнули всі. – Бо ви ступаєте з тої дороги, на котру раз стали при й застанові. Я своєї дороги не попущуся. – Але хто ж яку дорогу зміняє? – сказав Андрусь. – Ту зовсім нічого не зміняється. – Що? – І ти з ними? – відповів понур осень. – Так, з ними. – А присягу забув? – Ні, не забув. «А ногами топчеш, хоч і не забув!» «Не топчу, послухай лишень, і не фуріяться. І Андрусь приступив до нього і почав щось стиха говорити йому до вуха, що зразу бачилося, не припало йому до смаку. Але чим далі, тим більше випогоджувалося сеневе велице, і в кінці майже радісно скрикнув він. «О, коли так, то добре! А я, дурний, не догадався! Здорові побратими!» «Буду вашим касієром і надіюсь, що не пожалуєтеся на мене!» «А тепер ще одно!» – сказав сильним, радісним голосом Бенедю, котрий нині раптом з звичайного побратима став немов головою і провідником усіх. «Побратими, товариші! Ви знаєте, я простий робітник, як усі ви, виріс в біді і нужді». Бідний мулярський помічник і більше нічого. Несподівано й непрошено впала на мене жидівська ласка. І мене гаммер шлях поставив майстром, а далі й будовничим колонової нафтарні. Дякуватиму не маю за що, бо я його не просив у ласку, а тільки йому ж з того користь, що не потребує окремо будовничого платити. От а мені дає по три ринські денно, як на мене, бідного робітника, то це сума дуже велика. У мене в Дрогобичі бідна стара мати, їй мушу післа щотижня частку свого зарібку, нехай два ринські. Другі два ринські спотребую через тиждень для себе. Значиться, лишається за кожний тиждень ще 14 ринських. Усе те я обіцяюсь давати до нашої каси. «Ура!» закричали побратими. «Найже є побратим Бенедьо! Я також обіцяю по Ринському на тиждень. Я по п'ять шісток! Я по п'ять шісток! Ось мої три шістки! Ось мої! Ось мої!» Бенедьова бесіда, а ще більше його приклад, розбудили у всіх запал і охоту. Сень Бесара той таки зібрав на початок дещо грошей, а прийде воля, котрий знав крихітку письма і котрого сеню просив собі за помічника, попризначував столярським головцем на куснику бібулистю тюну, хто що дав. Весело розійшлись побратими, радісні надії виринали в їх головах з позатемніх теперішніх сумороків і пестили їх щирі серця, мов схід сонця рожевим блиском красить пусті каменисті і сумовиті вершини Бескиду.